Crk i Sine i Svetoga duha. Čuli smo a ne vidimo a čuli smo od onoga koji sve što je govorio govorio je kao onaj koji zna i koji dok govori s vrijeme vidi i vječnost vidi i početak vremena vidi svo vrijeme i sve što se u vremenu odigralo vidi ono što se u tom trenutku odigrava to je Demona koji muči onog momka i sina, očevog koji misli da je to problem, koji je mjesec izazvao, vidi sve demone koji u tom trenutku vršljaju po dušama i mladih i starih, U ono vrijeme i u onom danu i vidi sve ljude do kraja vremena sa svim njihovim mukama, jadima i borbama. I ne samo da gleda do kraja vremena, do onog poslednjeg dana i trenutka prije nego što stane vrijeme, prije nego što počne strašni sud prije nego što bude presuda izrečena svakom pojedinačno i lično nego vidi braće i sestre i beskrajnu vječnost beskrajno carstvo nebesko zato onaj koji nam se danas obratio zaslužuje maksimalnu pažnju. Maksimalnu pažnju, braći i sestri. nije čovjek i ne govori kao čovjek. Istina, uzeo je potpuno gučešće u našoj prirodi, ljudskoj, I kao čovek govori, ali nije samo čovjek, niti je prvo čovjek, nego je prvo Bog, niti je prvo u vremenu, nego je prvo u vječnosti. Pa tek onda u vremenu objavljen, pa tek onda čovjek postao od duha svetoga začeti od Marije djeve. I kao čovjek otkriva nam vječne tajne. I kao čovjek govori nam suštu istinu. Govori nam onako kako jeste. Bez ikakve laži, braće i sestre. Bez ikakvog dvoumljenja. Kako su govorili oni koji su ga slušali, onima koji su ih poslali da ga špioniraju, a se vrate špijuni, detektivi, prvo sveštenika, pa kažu, ovako čovjek nikad nije govorio. Šta to znači, braće i sestre? To znači da onaj koji danas govori u ovom sveštenom evanđelju, iako mi pognemo glave kao da ga slušamo, Ali brzo umi sklizne, pobjegne i kozna, gdje se nalazi u trenutku kad sam Bog otkriva tajne i rešava probleme. Bog kad govori, braće i sestre, to treba da znate, On uvijek govori radi čovjeka. Nikad Bog, kad govorimo Bog, ne mislimo na lažne bogove nego na jedinog istinitog Boga. Jer nema drugoga Boga da nije demon do Isusa Hrista, Sina Božijeg i vječnoga Boga. Iako se javio u tijelu, braćo i sestre, on je vječni Bog. To je To su vrata, to su dveri kroz koje moramo proći. Ako ne prođemo kroz njih, to jest ako ne povjerujemo na takav način, nema vjera. Rod pokvareni, nevjerni i sigurno predubotvorni. Ako ne povjerujemo da je nama došao Sin Boži, da je postao jedan od nas da ako stanemo nas 10 ili nas 12 ili nas 13 ovako jedan pored drugoga iako ne povjerujemo da je jedan od 13 storice, iako sjedi sa njima za trpezom i iako ovako površno posmatrajući prosto ih ima 13 na broju sjede Ili hodeju, ili plove. Iako taj trinejsti spava na brodu, dok je veliko nevrijeme i dok ova dvana istorica vapiju, bojeći se za svoje živote, iako spava, on je, braćo i sestre, Bogom. Iako hoda sa njima, kao 13 mi treba da povjerujemo da, iako je jedan od njih, on je sami sušti Bog. Vidimo ga kao čoveka, ali treba povjerovati da je sami Bog sa nama. S nami Bog, Emanuel, sin Boži i sin čovječi. Bogo čovjek Nikakvi idoli braće i sestre Nedopustivo je Za svakog čoveka A posebno Za pravoslavne hrišćane Da imaju nekog čovjeka Kojim posebno Privlači pažnju A da to nije Isus Hristos To je automatski Braće i sestre Idolo poklonstvo Imamo pravo Ne samo pravo nego imamo i blagoslov potrebu da se poklanjamo. Neprestano da budemo u poklonjenju čoveku, ali Bogo čovjeku. Ukoliko to nije On, to je i idolo poklonstvo. Kogod daje, samo se njemu treba poklanjati ne samo kao Bogu, jer on ne želi to poklonjenje. Mnogi se klanjaju Bogu Ali taj njihov Bog nije i čovjek. To nije istiniti Bog. To je lažni Bog. To je demon. Mi se poklanjamo, braćoji se, isključivo Bogu koji je postao čovjek. I ni jednom drugom. Ako ne možemo da ga opipamo, mi se ne klanjamo ni njegovom apsolutnom duhu. To nije za nas Bog. Ako ne možemo s njim da se rukujemo, Ako ne može da nas blagoslovi, ako ne možemo uhu na glavu da mu stavimo, ako ne možemo pertove na patikama da mu svežemo, ako ne možemo da ga ogrnemo, ako ne možemo izjedna felon da izatkamo neko od nas, najbolji od nas, to jest najbolje od nas, presveta Bogorodica, Ako ne možemo da go grnemo, to nije naš Bog. Ako ne može da bude raspet, nije naš Bog. Ako nema krv u venama, to nije naš Bog. Ako nema pljuvačku u ustima da pljune na zemlju, da smiješa i oči da napravi slijepome, to nije naš Bog. Ako nema kosi, ako nema ruke, ako nema nokte, ako nema kosti, to nije naš Bog. Mi se takvom Bogu nećemo klanjati. Bez oksvira što će on možda govoriti da jeste, nije. Džavo vara, džavo obmanjuje. Mi vjevojemo, braći i sese, isključivo ako je postao čovjek. U svemu sviča nama, ne samo prividno, ne, u svemu sviča nama, da može da bude umoran, da može da se oznoji, da ima potrebu da spava, da je žedan i da je gladan, da je bio u utrobi majke, takav je naš Bog. I samo se takvom Bogu Klanjamo I samo u takvog Boga Treba da vjerujemo I ako na ta vrata To su jako uska vrata Braće i sestre Jako uska vrata I nažalost vrlo malo ljudi je ušlo na njih Vrlo malo Ovo što mi danas vidimo Što je pobožno Ili kako naš narod hoće da kaže nemajući pojma o vjeri veći dio našeg naroda a kaže to je veliki vjernik a tamo nikakve vjere a ispade da je veliki vjernik nema vjere ako nije provjerena uskim prolazom i onim dogmatskim stavom i vjerovanjem da mi imamo Boga u tijelu Da je naš Bog čovjek. Bogo čovjek. Pazite, ovo govorimo lako zato što jeste tako. Ubi bilo neviđeno buncanje, neviđeno ludilo da gospod nije učinio da bude tako. Govoriti da je vječni Bog postao čovjek, da ima kosti i sve ovo što smo rekli, to je braći i sestre teška hrana. za danas najveći broj religioznih mislilaca je reptika i oni koji buncaju opijeni demonstrom duhovnošću. Sa svim će da se pomiri i sve će da prihvati samo ne da je Bog postao čovjek. Zašto? Zato što ona gordost usijana Demonska gordost, koja razvlači um po vas koja uvazi u neke oblasti, u neki etar, u neku ezoteriju, u neke velike istine nazovi, ne može da se pomiri sa takvom činjenicom da nema potrebe za tim, da je Bog i tvorac svega vidivog i nevidljivog, sin Boži, došao na zemlju, postao čovjek. Zamislite jednog astrologa koji treba da povjeruje da je tvorac zvijezda, samo tvorac, nego jedini kojim imena zna i zvijezde koje stoje i kreću se onako kako je on zapovjedio, da je on, pazite, ne Neka popularna zvijezda, filmska, sportska, politička, neki junak ovoga svijeta, koji djeluje pod zvijezdama, ponekad, eto, gledajući u njih i diveći se toj harmoniji i sili, ne on, nego da je pred nama upravo onaj koji je te zvijezde postavio tamođe jesu, i zvijezde I sunce, i mjesec, i angele, tamo tamođe jesu, heruvime, sve onako kako jeste, da je on, kroz je sveto to tako otac uredio, silom duha svetog, da on sjedi sa nama u našoj kući, tu na trosjedu, dvosjedu ili fotelji ako domaćim, dao da je on u našem stanu, u našem gradu, braće i sestre, u našem hramu, ovom podmajinskom i svakom pravoslavnom hramu. To je ta kapija, to su te dveri carske, to je vjera pravoslavna. Ako mi tako vjerujemo, onda nam je, kako je rekao danas, u ovom svetom evanđelju, sve moguće. Čovjek koji vjeruje da je Bog ostao čovjek i da su božanske sile sadržane u ljudskoj prirodi Boga čoveka i da kroz čoveka sad sve može da bude, on zaista postaje moćan vjerom. Jer takva vjera, ako pogodimo, braću i sestri, Nije to teško, важно je samo pogoditi I opasno je za milimetar promašiti Pazite, ako pogodimo, sila se pokreće Jer vjera je ogromna sila, braći i sestri Nije to ono što mi mislimo da vjerujemo Ne, nemojmo to, samo nemojmo to To nemojmo da ističemo za vjeru To je, braći i sestri, nevjer je То je pokvareno srce, to je pokvarjeni um, to se raspada, to je puno gnoja, to je puno sumnje i da gospod не zadržava, to jest da nas не ispituje prije vremena, pa svi bi smo se mi, braćo i sestre, razišli, razbježali, a i ovako se razbježimo i bez nekih velikih pritisaka, samo li se malo manci, poboljšaju, svi krećemo da grizemo udice i da nas izvlače ne apostoli nego lovci iz podnebesja ako je apostol Pavle skreće pažnju svima duhovi zrobe iz podnebesja koji love a koga love i koga mogu da love, pa sve one koji ne vjeruju da je Bog postao čovjek. I zato, kad nisu njegovi učenici mogli da iščeraju ovog demona iz ovog mladog čoveka, a pa pitaju kako ga mi ne mogu smo isterati, zbog nevjerovanja vaše, budući apostoli još nisu došli do onog nivoa Da povjeruju, da nisu ni mogli još uvijek, jer Duh Sveti još nije ušao u njih. Da povjeruju da je onaj sa kim govore, sami i sve mogući Bog, sve držite. Evo vidite ga gore u poli, na vrhu ovog rama, iznad proroka, iznad mučenika, Iznad svih ovih scena, evo, njegovo lice i ništa više, samo njegovo lice u vrhu hrama. Pantokrator, sve držite. I on koji ono vreme bio na zemlji, postradao radi nas, propovjedao radi nas, propovjed primjerom, potvrđivao i do tada neviđenim čudesima. Je ajde, braćo se. srste, koji će to čovek, a da nije u isto vrijeme i Bog, da zapovjeda smrt? Koji čovek? Ajde, dovedite ga, ako ga ima danas, ako ga je bilo juče, i ako će ga biti. Koji je čovek ikad smrti zapovjedao? Koji je čovek ikad vaskrsavao kao što je gospod vaskrsavao? Četvrodnevno glazar. Koji je čovjek ikad zapovjedao demonima? i i ne ulazi u njega. Šta kaže u ovom današnjim evanđelju? Dovedite ga ovamo i dovo demonka. I gospod prijeti demonu, a pazite, demon kad gospod prijeti, sluša onoga kroz koga je postao crni demon, nekad je bio angel, Nisu demoni, uvijek bili demoni, bili su angeli. I upravo taj čovjek koji im sad zapovjeda Isus iz Nazareta, kroz njega su oni postali. oni ih priveo iz nebiće biće. To je spotacali kroz sina. Jer sve što je postalo, postavlje je krosina Onoga koji će postati čovjek. Znate kako je to vlaz, braće i sestre? Zamislite čoveka, to je ono što treba misli da nam, da nam okupira, to je ono što treba temelj života da nam bude, na čemu se nada temeli, vjera temeli, ljubav gradi, novoproćenom Bogu, moj Bog je svedržitelj, da se ne oslanjamo, braći i sestre, na platu, da se ne oslanjamo na osiguranju, da se ne oslanjamo na penziju, da se ne oslanjamo na sportske kladionice, da se ne oslanjamo na prijatelje, kumove, razbojnike, hajduke, da se ne oslanjamo na astrologiju, na magiju, na vraćanja, gatanja, da se ne oslanjamo na ciganke koje nas fiksiraju pogledom, šetejući po ulicama, videće smo potpuno razlabavljeni i kažu Daj dvano vam, kao što Gospod kaže, dovedite ga vamo meni, tako ciganka kaže, dođio vamo. Malo podvikne, mi otvorimo se i odma dvamo le pužamo, da nam ona objasni, da svoj život na njenom dvanu vidimo i da ga tamo grade. A Bog ima dvanobe vraća se Gospod ima dvan, ima ruku. Onaj koji sve drži, ima ruku, braće i sestve. I pruža je nama da nas prihvati, i da nas podrži i da nas vječno drži. Ako mi vjerujemo kako treba i ako se poklanjamo njemu kao Bogu i kao čoveku. Ili ako ćete bliže kao čovjeku koji je u isto vrijeme i prije nego što je postao čovjek bio Bog i jeste Bog u vječnosti bespočetan, sa bespočetan otcu istina uzrok ima u ocu, ali to je tajna vječnog rađanja sina od oca. mi to ispovjedamo ali umom ne možemo jer to je oblast suštine Božije tamo um čovječi ne ide naše je da vjerujemo i nema potrebe da ide zašto bi se gurali tamo kad ga imamo ovdje što ćemo da radimo tamo kad je on došao ovdje on je tu a ti đesi on je došao u tvoj grad a đesi ti ti rešavaš probleme ispunjavaš neke formulare daješ neke prijave tražiš neka rešenja, a On je tu. I to tako pristupačan, da možeš da ga dodirneš, da možeš da se pričestiš njim, da primiš njegovo tijelo i njegovu krv. Svaki put kad se služi sveta i božanstvena liturgija. Danas, mi ovdje sabrani, došli smo, braće i sestre, daj Bože ...sa vjerom da će zaista biti ovdje. I došli smo, ako već nemamo, da izmolimo tu vjeru... ...jaku, nepokvaremu, nego zdravu vjeru. Vjeru da je sa nama Bog kome je sve moguće... ...i kome se sve pokorava. A da bismo tu vjeru imali... ...neophodno je da imamo i dva krila da imamo dva sredstva na koja je on sam ukazao. Pazite, braće i sredstva, nije to mišljenje nekog sveštenika, nije to mišljenje nekog monaha. Učenje o postu i molitvi, to je učenje gospodnje. To je gospod otkrio, to je gospod zapovjedio. Ovaj se rod ne izgoni do molitvom i postom. Iđe nema molitve Ne bilo kakve molitve Gospod kad kaže molitve On misli na pravu molitvu Živu, zdravu, ozbiljnu molitvu I ne na bilo koji post Nego na pravi, jevanđelski post I tjelesni i duhovni Že god nima takve molitve I takvog posta To je oblast u kojoj demoni Vršljaju i djeluju Nisi li u postu Nemaš li molitvu, budi siguran, kako kaže sveti otac Teofan Zatvorni, da imaš demona u sebi s tim što on kao drevna zmija ne projavljuje se. A što bi se projavljivao? Komotno mu je. Postavio si mu da jede, prostao si mu da i još ga vadiš grijekom i nemarom. I što bi se on projavljivao? Komotno mu je. Dao si mu veliki prostor. I mnogi ljudi misle da nema nikakvih problema u njima. Ima, braći i sest. Nema li posta, jevanđelskog posta? Srijedom, petkom, ako se ne postaje svi postovi. Ne moraš da postiš, ali čuj, demon je tu. Nije to samo ono što ti ispališ pa kažeš ne mogu, teško je obavezen, ma kusti tu priču, to ti možeš da snimiš pa da slušaš kuće koliko hoćeš. Demon je u čoveku, on ne da, a tebi je objasnio, tebe je prevario pa ti druge pokušavaš navodeći druge razloge, ne Džavo je u tebi, jer džavo ne voli post. Kako nam nije teško da pušimo, braćo i sestri, kako nam to nije teško, da pušimo, da uvlačimo u sebe dim, potpuno nepotrebno, neprirodno. Kako nam nije teško da se prejedamo svaki dan, ne ponekad, nego svaki dan da se prejedamo. Šta to znači? Da jedemo više nego što nam treba, da pijemo više nego što nam treba. Da ne govorimo o drugim mrsnim varijantama. Kako nam to nije teško? a pa nije, jer demon to voli. On voli da se fiksa. On voli da, š, da šmrka heroin, kokajin. To on voli. On voli da se razvraća. To su njegove potrebe. A ti ih zadovoljavaš njemu čineći uslugu. I u mjeri kojoj i tebi to biva potrebno, to je mjera upodobljenja. Postao si i ti kao on, postao si slično njemu, upodobio si se njemu, a ljudski duh, braće se se ima nevjerovatnu sposobnost upodobljenja. Naravno, dator radi Boga podobija, ali ako ne poslušamo gospoda i ako se ne upodobimo Bogu, Upodobit ćemo se demon, Pogledajte ljude, koliko danas ima demono demonopodobni. Pogledajte ljude koji uopšte ne skrivaju tu svoju težu. I neki da vidimo mradu djevojku sa rogovim. Nosi rogove, šeta se potpuno slobodno. Ide negdje da se vidi s nekim. Da ona nešto da se stiri, da, da krije? Ne. Ide drsko, gordo, ohoro. Među velikim svijetom sa rogovima i sa nekom furosentnom farbom na kosi. Mlado, a već su upodobilo. Očigledno, ni roditelji nisu bili mnogo bolji kad je to tako brzo odluvalo. I samo Bog zna gdje da će da završi. I ona i mnogi drugi. Sposobnost upodobljenja, se se veliki dar, ali i veliki rizik. Ne, budemo li u pravcu bogopodobija, odosmođe ne treba. A zajedno sa demonima odosmoju vječni oganj koji je pripremljen demonima, satanima i anđelima njegovima. Ne čoveku. Taj oganj je pripremljen za satanu, kako je gospod rekao. Precizno. Idite od mene prokleti u oganj vječni koje je pripremljen satani i anđelima njegovim, a ne ljudima, ali ljudi koji se budu sjedinili sa njim, i oni će biti u tom ognju. Zato je pravoslavna crkva, braće i srste, i liturgija pravoslavna, i post pravoslavna, i učenje pravoslavno, i predanje pravoslavno, i crkva pravoslavna, ona je tu da nam pomogne da izgradimo silnu vjeru, da povjerujemo, da je Bog postao čovjek i da kroz tu vjeru dobijemo i sami velike sile. Kako kaže Gospod, da će nam sve biti moguće i zaista pravoslavnom narodu, ukoliko zaista jeste pravoslavan, sve je moguće. Zašto i kako? Zato što je jedan Od nas, da kažem pravoslavaca, jedan od nas, hrišćana, jer kad kažemo pravoslavlje, ograđujemo se od jeresi. Jedan od hrišćana je sami Bog, braća i sestri. Zato je nama sve moguće. Pa zamislite da vam je neko od najboljih prijatelja sve moguće. Pa i kad je malo moćni, pa i sami osjećate moć. Zar ne? Kad je tata na jakim pozicijama ili stric, ujak, majka, kum. Pa osjećamo malo i mi neku silinu. On je moćan, a i ja sam uz njega. A nama nije ni otac, ni majka u tjelesnom smislu, nego otac nebeski je Bog znači onaj iznad koga nema više visina sam vrh braća i sestre postojanja i sile to je naš otac iznad njega nema nikoga a tu pred nama je onaj koji je radne časti sa veličinom očevom sin njegov gdje? tu u Nazaretu u Vitvejemu u Jerusalimu, u Budvi. On koji je njegov sin je, tu sa nama. I danas na ovoj liturgiji je sa nama. Na tajanstven način, zato i kažemo tajna večera, mistično okupljanje. Jer je tu, a ne vidimo ga. očima, ali ga srcem osjećamo. Znači ne bismo bili ovdje, davno bismo prestali da se okupljamo. A Duh Sveti je tu da nas održava i uvodi u tu tajnu. Zato je nama sve moguće, jer je sve mogući Bog postao čovek i jedan od nas. To je vjera koja oslobađa, to je vjera koja brda pomjera, to je vjera koja nebesa spušta, to je vjera koja zemlju diže na nebom. To je vjera koja od čoveka, grešnog, malovjernog, sujevjernog, pokvarenog, čini dobrog čoveka, a pa onda i Boga, pobragodati. Jer takva vjera, ako braće se se zakvasi naše biće, čini nas bogovima, pobragodati. Ne kao što je sin Boži Bog on je jedinorodni, kako pijamo u liturgiji, jedinorodni sine i slove Bože. Samo je on počev sin na taj način, jedne suštine. Samo je on jedinorodni. A svi mi, vjevom, po božnošću, crkvenim liturgijskim životom, postajemo bogovi po blagodati, usinovljeni duhom sveti. Neka bi Sila duha svetoga i ovo malo truda koju mi prinosimo, zakvasljiva naše srce, naše umove, našu volju, onom pravom vjerom, da nam ne bude tuđe to što je Bog postao čovek, da ne tražimo utjeku ni u jednom drugom čoveku, do u onom koji je u isto vrijeme i Bog i čovek. I takvom vjerom, braćo i sestre, Sve možemo da riješimo, sve probleme da otklonimo, uključujući je problem smrti i da uđemo u Carstvo nebesko, slobodno, smjelo i da se tamo osjećamo kao, kao kod kuće, jer Otac je tamo nebeski, Sin je tamo jedinorodni, Duh Sveti je tamo isti onaj koji nas i danas ovdje okuplja, I priprema ako smo zainteresovani za vječno oblaženstvo Carstva Nebeskog, koga daj Bože molitvama presvete Bogorodice i svih svetih i svi mi da se udostojimo. Amin Bože daj.